Ввечері голову вчора дрізала Галі, дитині моїй. Вдосвіда вранці сьогодні поснідала. Що це я, що це я? Боженько мій! Так я дрізала пилкою голову, думала, м'ясо я з'їм. Думала, м'ясо, а їла я коливо, коливо, коливо. Би мене грім, царство небесне їй. «Ти не лишилася в світі без мене сама, мати твоя не корилася, билася, тільки вже сили нема. Людоньки, що це я сплю? Вбила дитину свою, з голоду, з голоду я збожеволіла. Людоньки, що це я сплю?» 13-го